Pentru cine bat clopotele? Pista 24 Astăzi nu ești prea bine dispus. Nu, mărturisise Carcov. Tocmai m-am întors de la Valencia, unde m-am întâlnit cu foarte multă lume. De la Valencia nimeni nu se întoarce prea bine dispus. La Madrid te simți bine, te simți tare pe poziție și nu vezi altă posibilitate decât aceea de a învinge. La Valencia e altceva. Acolo încă mai sunt la putere lașii care au fugit de la Madrid S-au cuibărit fericiți în cloaca birocrației și a guvernării Pentru cei de la Madrid n-au decât dispreț Sunt obsedați de un singur lucru Cum se pune bețe în roate comisariatului pentru război? Și Barcelona Ar trebui să vezi ce e la Barcelona Ce e? Totul a rămas încă în stadiul de operă bufă mai întâi a fost raiul smintiților și al revoluționarilor romantici. Acum e raiul soldaților de operetă. Al soldaților cărora le place să poarte uniforma, să calce țanțoși, să se umfle în pene și să arboreze fulare roșii negre. Cărora le place tot ce e în legătură cu războiul în afară de lupte. Valencia te face să verși, iar Barcelona să te deși de râs și cei cu puciul organizat de Partidul Muncitoresc de Unificare Marxistă. Partidul Muncitoresc de Unificare Marxistă n-a fost niciodată ceva serios. O simplă erezie a unor smintiți și a unor apucați, o dovadă de infantilism și nimic mai mult. Au fost și câțiva oameni cinstiți, dar greșit îndrumați. A apărut acolo o minte cu adevărat ageră și au fost și ceva bandei fasciștilor. nu prea mulți. Bietul partid muncitoresc tare au mai fost proști Dar a murit multă lume în puciul ăsta Nu chiar atât de mulți câți au fost împușcați după aceea Ori au să fie împușcați de acum încolo Partidul muncitoresc de unificare marxistă E așa cum îl arată numele Nimic serios Mai bine și-ar fi spus ciuma Ori mai degrabă lepra Banu Lepra e mult mai primejdioasă Poate afecta și văzul și auzul Pe amândouă Și, după cum știi, au pus la cale un complot Ca să mă omoare pe mine Să-l omoare pe Walter, pe Modesto și pe Prieto Îți dai seama ce amestecătură? Nu există nicio asemănare între noi Sărmanul partid muncitoresc Niciodată n-a ajuns să omoare pe nimeni Nici pe front și nici altundeva Doar câțiva la Barcelona Acolo, da Erai și dumneata acolo?" Da. Am trimis telegrafic un articol în care descriam ticăloșia acestei bande josnice de asasini trotchiști și unăltirile lor nedemne nici măcar de dispreț, dar fie vorba între noi. Partidul muncitoresc de unificare marxistă nu-i ceva foarte serios. N-aveau decât un singur om mai răsărit, Penin. Puse să mâna pe el, dar ne-a scăpat pe urmă printre degete. Acum unde e?" La Paris. Noi spunem că e la Paris. Era un băiatare simpatic, dar cu vederi politice primeștios de greșite. Dar aveau legătură cu fașciștii, nu-i așa? Cine n-are? Noi n-avem. Poți să știi? Sper că n-avem. Dumneata trece deseori la ei, dincolo de linia frontului, adăugase Carcov zâmbind. Iar fratele unuia dintre secretarii ambasadei republicane de la Paris s-a dus puțin săptămâna trecută până la Saint-Jean-Doulouse să întâlnească niște oameni de la Burgos. Îmi place mai mult pe front, zise Robert Jordan. Pe măsură ce te apropii de front, întâlnești oameni tot mai de nădejde. Dar în dosul liniilor fasciste, cum îți place? Foarte mult. Acolo avem oameni de mâna întâi. Așa-i. Dar îți dai seama că și ei trebuie să aibă aici la noi oameni la fel de buni. Noi îi găsim pe ei lor și îi împușcăm. Ei îi găsesc pe ei noștri și îi împușcă. De câte ori te afli acolo la ei, trebuie să te gândești mereu câți oameni or fi trimițând ei peste liniile noastre. M-am gândit la asta. Bine, încheiase Carcov. Probabil că ai destule lucruri la care să te gândești pe ziua de azi, așa că beați berea din halbă și veziți de treburi, fiindcă trebuie să mă duc sus să mă întâlnesc cu niște tovarăși, tovarăși de sus. Mai treci pe aici, să mai stăm de vorbă. Da, își spunea Robert Jordan. Ai învățat multe la Gaylord. Carcov citise unica și singura carte pe care ai publicat-o. Cartea asta nu avusese cine știe ce succes. Nu avea decât 200 de pagini și se îndoia că o citiseră 2000 de inși. Ai pus în ea ce aflasești și despre Spania în cei 10 ani cât ai colindat țara pe jos în vagoane de clasa a treia în autobuze, călare pe cai ori pe catârhi sau în căruțe țărănești. Cunoșteai bine țara țarabaștilor Navara, Aragonul, Galisia, cele două Castili și Estramadura. Existau însă cărți foarte bune în această privință, așa cum erau cele scrise de Barrow și de Ford, iar ce-ți mai rămăsese ție de adăugat era foarte puțin. Carcov spunea însă că e o carte bună. Din pricina asta mă ocup de dumneata," îi spusese Carcov. Cred că în cele ce scrii se sizez pe deplin adevărul, ceea ce e o calitate foarte rară, așa că aș vrea să afli anumite lucruri." Foarte bine." După ce o isprevi cu toate astea, am să scriu o carte. Dar numai despre ceea ce știu spunând tot adevărul și numai despre ce știu foarte bine. Dar ca să pot vorbi cum trebuie despre tot ce știu, ar trebui să fiu un scriitor mult mai bun decât sunt acum, își spuse Robert Jordan. Lucrurile pe care le aflase în cursul războiului ăstuia nu erau deloc simple. Capitolul 19 ce faci de nu te mai urnești de aici?" îl întrebă Maria. Stătea în picioare lângă el și Robert Jordan întoarse capul și zâmbi. Nimic," îi răspunse. Mă gândeam. La ce, la pod?" Nu, cu podul am isprăvit. La tine și la un hotel din Madrid, unde stau niște ruși cunoscuți de ei mei și la o carte pe care am să scriu cândva. Sunt mulți ruși la Madrid?" Nu, foarte puțini." Dar în jurnalele faștiștilor zice că sunt sute de mii astea minciuni, sunt foarte puțini Și-ți plac rușii? Ăla care a fost aici era rus Ție ți-a plăcut? Da, eram bolnavă atunci, dar mi s-a părut că e un om tare frumos și foarte viteaz Auzi ce prostie, frumos, interveni Pilar Avea nasul lătăreț cât palma mea și umerii obrajilor umflați ca bucile oi. Mi-a fost tovarăș și prieten foarte bun," îi spuse Robert Jordan Mariei. Am ținut grozav de mult la el." Sigur," zise Pilar, dar de împușcat l a împușcat." Când rosti Pilar vorbele astea, jucătorii de cărți așezați la masă ridicară privirile spre ea, iar Pablo se zgâie la Robert Jordan. O vreme nimeni nu spuse nimic, dar în cele din urmă țiganul Rafael întrebă, E adevărat, Roberto?" Da, recunoscu Robert Jordan. Îi părea rău că Pilar pomenise de treaba asta și regreta mărturisirea făcută la el sordo. El mi-a cerut-o. Era grav rănit. Grozav de ciudat lucru, zise țiganul. Toată vremea cât a fost aici la noi vorbea despre asemenea întâmplare. Nici nu mai știu de câte ori am făgăduit să fac eu isprava asta. Ce lucru ciudat! spuse țiganul încă o dată și clătină din cap. Era un om grozav de ciudat, spuse Primitivo, tare sucit. Ascultă, zise Andres, unul dintre frați. Dumneata care ești profesor și așa mai departe, crezi că e cu putință ca un om să știe dinainte ce are să-i se întâmple? Cred că nu poate să știe, răspunse Robert Jordan. Pablo se uită la el plin de curiozitate, iar Pilar îl privea cu chipul gol de orice expresie. Despre tovarășul ăstarus vă pot spune că era foarte nervos, fiindcă stătuse multă vreme pe front. Luptase la Irun, unde, după cum știți, cu toții a fost greu. Tare greu. Pe urmă, luptase în nord, iar după ce s-au alcătuit primele grupuri însărcinate să facă astfel de treburi în spatele frontului, a lucrat aici în Estramadura și în Andalusia. Cred că era foarte obosit, foarte nervos și își făcea tot felul de gânduri rele. Puteți fi siguri că văzuse în viața lui multe grozăvi, spuse Fernando. Ca toată lumea, adăuga Andres. Daia spune mie englez. Crezi că există vreun om să știe dinainte ce are să-i se întâmple? Nu, răspunse Robert Jordan. Asta înseamnă neștiință și superstiție. Zi mai departe îl Pilar. Stați să auzim ce crede profesorul. Vorbea ca și când s-ar fi adresat unui copil precoce. Cred că frica te face să ai vedenii, spuse Robert Jordan. Când vede vreun semn rău, cum ar fi aeroplanele de azi dimineață, îl întrerupse Primitivo. Sau cum ar fi sosirea ta, rostie încet Pablo și Robert Jordan se uită la el peste masă, văzut că nu este vorba de o provocare, ci doar de un gând ce-i trecuse atunci prin minte și continuă. Când vede vreun semn rău, omul stăpâni de frică și închipuie că îi se apropie sfârșitul și crede că închipuirile lui sunt presimțiri, încheie Robert Jordan. Sunt încredințat că nu-i nimic mai mult decât atâta. Nu cred nici în zmei, nici în proroci și nici în lucruri supranaturale. De ăsta cu nume ciudat și-a văzut limpede soarta," spuse țiganul. Și chiar așa s-a întâmplat, cum a văzut el." N-a văzut nimic," stărui Robert Jordan. Îi era teamă de o asemenea întâmplare și gândul îl urmărea mereu. Nimeni nu mă poate convinge că ar fi văzut ceva dinainte." Nici eu?" întrebă Pilar, luând din vatră niște cenușe și suflând în palmă ca să o risipească. Nici eu nu te-aș putea face să crezi?" Nu." Cu toate vrăjitoriile tale, țigănești oricum or fi ele, nu mă poți încredința. Din pricina că ești mai surd decât s-a pomenit vreodată om pe lume, spuse Pilar, și chipul ei mare părea aspru și imens în razele lumânării. Nu că ai fi prost, ești surd și atâta. Cine-i surd nu poate asculta cântece, nici radio nu poate să asculte. Și atunci el, fiindcă nu le-a auzit niciodată, «Poate să spune că așa ceva nu se află pe lume!» Cheva, va inglez! Eu am văzut moartea pe chipul omului aceluia cu nume ciudat ca și când ar fi fost pecetruită acolo cu fierul roșu!» «Nu-i adevărat!» insistă Robert Jordan. «Frica ai văzut și neliniște, nimic altceva!» Iar frica pornea din încrâncenările prin care trecuse și neliniștea din gândurile îndreptate către răul ce ar fi putut să-i se întâmple. Cheva, va!» zise Pilar. Am văzut moartea așa de limpede, de parcă ar fi stat cocoțată pe umărul lui. Ba mai mult decât atâta. Mirosea a mort. Era viu și mirosea a mort, zise Robert Jordan cu ironie. Poate a frică. Există un miros al fricii. De la moarte, repetă Pilar, ascultă încoace. Când Blanchet, și ăsta a fost cel mai mare peon de brega de a trăit vreodată pe lume, Lucra sub lui Manolo Granero, mi-a spus cum în ziua morții lui Manolo s-au oprit ei la capelă în drum spre arenă și așa de tare putea Manolo a mort că lui Blanchet i-a venit să verse. Și doar fusese ră împreună la hotel și îl văzuse pe Manolo făcând baie și îmbrăcându-se pentru arenă. Și mirosul nu se făcuse simțit în autobuz când se ră îngrămădiți venind spre arenă. Și nici nu i-a mai mirosit altcuiva în afară de Juan Luis de la Rosa acolo în capelă. Nici Marcel și nici Cicuelo nu l-au simțit atunci sau pe urmă, când s-au înșiruit pentru Pazeo. Dar Juan Luis era alb ca un mort, așa zicea Blanchet. Și el, Blanchet, i-a vorbit și l-a întrebat. Și tu?" Nici nu mai pot răsufla," i-a răspuns Juan Luis. Și de la matadorul tău vine." «Pues nada», a zis Blanchet. «N'avem ce face. Se tragem de că doar ni se pare». «Da, ceilalți?» le-a întrebat Juan Luis pe Blanchet. «Nada», a zis Blanchet. «Nimic. Da, asta pute mai rău decât hozela talavera. la Vera». Și chiar în după amiaza aceea, taurul poca pena de la ferma lui Veragua, L-a zdrobit pe Manolo Granero de scândurile grilajului acolo în față la Tendido doi în Plaza de Toros, din Madrid. Eram de față împreună cu Finito și i-am văzut cu ochii mei. I-a făcut asta zob cu cornul și capul lui Manolo a intrat de -a dreptul sub Estribo, jos, la barera, peste care l aruncase taurul. setaurul. Da ție ți-a mirosit cât de cât? întrebă Fernando. Deloc, răspunse Pilar. Eram prea departe. Stăteam pe rândul șapte din Tendido 3 Venea așa a pieziș și de aceea am putut să văd tot ce s-a întâmplat Dar tot în seara aceea, Blanchet, care se aflase și sub poruncile lui Hozelito Când și ăsta fusese omorât, i-a spus lui Fornos, lui Finito Toată povestea și Finito l-a întrebat pe Juan Luis de la Rosa Numai că el nu putea scoate măcar o vorbă Dar încuvința din cap, arătând că este adevărat atunci eram de față, așa că inglez s-ar putea să fi cam surd la anumite lucruri, la fel ca Cicuelo, ca Marcial, la Lalanda și toți ceilalți banderilieros și Picador din la lui Juan Luis și Manolo Granero, care au fost și surzi în ziua aceea. Dar Juan Luis și Blanchet n-au fost surzi și nici unul nu surdă la asemenea treburi. Dar de ce spui surd când e vorba de ceva care se simte cu nasul?" întrebă Fernando. Lapte, zise Pilar. Tu s-ar cuveni să fii profesor în locul lui englez Și ți-aș mai putea spune și altele englez Să știi că asta e. Nu poți vedea și nu poți auzi. E lucru cunoscut că nu poți auzi ce aude un câine și nici nu poți mirosi ce miroase un câine. Dar cu toate astea tot ai mai învățat câte ceva din ce i se poate întâmpla unui om. Maria își puse mâna pe umărul lui Robert Jordan și o lăsa acolo, iar el se gândi deodată. Hai să-i cu toate prostiile astea și să ne bucurăm de timpul pe care îl mai avem la îndemână. Dar încă e prea devreme. vreme. Va trebui să mai omorâm timpul într-un fel oarecare." Așa că îi spuse lui Pablo, Tu crezi în vrăjitorii dintre astea?" Nu știu," răspunse Pablo. Parcă aș fi mai mult de partea ta. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată ceva mai presus de fire. Frică însă, da, mi-a fost." Și încă ce frică!" Dar cred că Pilar asta poate citi în palmă ce are să se întâmple. Dacă nu cumva spune minciuni, s-ar putea să fie adevărat că a mirosit ce zice ea." Che că aș spune minciuni!" comentă Pilar. Povestea asta doar n-am scornit-o eu." Și să știți voi că Blanchet era un om cum nu se poate mai așezat și chiar mai mult decât atâta. Un om foarte cucernic. Și nu era țigan, ci orășan din Valencia." Nu l-ai văzut niciodată? Ba da, răspunse Robert Jordan. L-am văzut de multe ori. Era un om mărunțel, cenușiu la chip și nimeni nu mânuia mantia mai bine decât el. Și era iute de picior ca un iepure. Chiar așa, în cuvință Pilar. Era cenușiu la chip din pricină că suferea de inimă și țiganii spuneau că ar moartea după el. Dar era în stare să o dea deoparte cu mantia la fel cum ștergi praful de pe o masă. Și uite că el, care nu era țigan, a mirosit moartea lângă Hozelito când a luptat la Talavera, deși nu pricep cum de-a mai simțit și mirosul ăsta peste mirosul de manzanilia. Mai târziu, Blanchet vorbea despre istoria asta cu multă îndoială, iar cei care l-ascultau au zis că n-a fost decât o închipuire și ce mirosise el fusese doar viața ce o ducea pe atunci Hoze, ieșită prin sudoarea de la subțiori. Dar pe urmă, peste o vreme, a venit și istoria cu Manolo Granero, la care a luat parte și Juan Luis de la Roza. Bineînțeles, pe cinstea lui Juan Luis nu prea putei pune temei. Dar arăta multă dibăcie și simțire în meserie, iar femeile îi cădeau ca muștele. Dar Blanchet era serios și foarte așezat și cu totul neîn stare să spună un neadevăr. Și eu îți spun că a mirosit moartea la tovarășul dumitale când a fost aici. Nu cred, răspunse Robert Jordan. De minte, ai spus că Blancheta a simțit mirosul ăla chiar înainte de Pazeo. Cu puțin înainte de a începe lupta cu Taurul. De aici ați dus la bun sfârșit treaba cu trenul, voi împreună cu Kashkin. Nu atunci a murit. Prin urmare, cum de-ai putut să miroși? Nu are nicio legătură una cu alta. Îl murit, Pilar. La cele din urmă sărbări la care a luptat Ignacio Sanchez mehias, mirosea așa de tare a mort că la cafenea multă lume nu voia să stea cu el la masă. Toți țiganii o aflaseră. Poveștile astea sunt inventate după ce moartea s-a și întâmplat, răspunse Robert Jordan fără să se dea bătut. Toată lumea știa că Sanchez Mehias, avea să pățească o cornada, fiindcă de prea multă vreme nu se mai antrenase că felul lui de a lupta era greoi și primeștios, și fiindcă puterea și agerimea picioarelor îi scăzuseră, iar reflexele nu mai erau ce fuseseră cândva. Fără îndoială, în cuvință Pilar. Toate astea sunt adevărate, Da, toți țiganii știau și că mirosea a mort și, dacă se întâmplase să intre la vilia roza, îi vedeai pe unii cum ar fi fost Ricardo sau Felipe Gonzales, întinzându-o în grabă pe ușa cea mică din dosul tejghelei. Probabil că erau dator ceva bani, spuse Robert Jordan. S-ar putea, în cuvință Pilar, se prea poate, dar și prindea un ar mirosul ăla și toată lumea o știa. Ce spune Pilar e adevărat inglez, interveni Rafael, țiganul. Printre ai noștri e o treabă bine știută. Nu cred nimic din toate poveștile astea, se împotrivi Robert Jordan. Ascultă inglez, începu Anselmo. Și eu sunt împotriva oricărei vrăjitorii Dar lui Pilar i-a mers vestea că e tare pricepută la asemenea treburi Și ce fel miroase? Întrebă Fernando A ce miroase? Dacă zici că e miros, atunci trebuie să fie unul cunoscut Vrei să știi, Fernandito? Îl întrebă Pilar zâmbind Crezi că ai putea să-l simți și tu? Dacă într-adevăr este un miros, de ce nu l-aș putea simți și eu ca oricare altul? De ce nu?" întrebă Pilar strâmbându-se la el și ținându-și mâinile mari împreunate de genunchi. Fosteai vreodată pe o corabie, Fernando?" Nu și nici și aș vrea să fiu." Atunci e foarte cu putință să nu-l poți simți, fiindcă bună parte din mirosul ăsta seamănă cu mirosul ce se răspândește pe o corabie când e furtună și hublourile sunt închise." Pune nasul lângă mânerul de bronz al unui hublou închis zdraven, în vreme ce corabia se zguduie și se clatină sub picioarele tale, iar ție-ți vine să leșini și ai un gol în burtă, și atunci ai să simți o particică din mirosul ăsta. Pentru mine are să fie cu neputință să-l simt, fiindcă niciodată n-am să mă urc pe o corabie, spuse Fernando. Eu am fost de mai multe ori pe corabie, zise Pilar, ca să mă duc și în Mexic și în Venezuela. Și restul mirosului cum e?" întrebă Robert Jordan. Foarte bine, englez. Învață! Asta ai de făcut! Învață! Foarte bine! După ce ai fost pe corabie, trebuie să te duci când se crapă de ziua și să cobor pe dealul de la Madrid către puinte de Toledo, pe acolo pe la Matadero și să stai pe trotuarul Ud pe o vreme cu ceață venită dinspre Manzanares, să stai și să aștepți femeile care trec înaintea zorilor să bea sângele vitelor tăiate." Iar dacă îi vedea o babă din trasta că este de la Matadero și-și strânge șalul în jurul trupului, o babă cu obraz cenușiu și ochi duși în fundul capului, cu tuleile bătrâneții înfipte pe bărbie și pe obraj, răsărite pe fața albă ca de ceară, așa cum răsar colții din bobul de fasole, că nu scațe epici, spalis și moi, la fel ca și mugurii fasolei încolțite, așa stau pe obrazul lor mort. Atunci, s-o prinzi în brațe inglesi, S-o strângi tare la piept și s-o săruți pe gură și să afli și cealaltă parte din care i-a alcătuit acel miros Mi-ai luat toată pofta de mâncare, spuse țiganul Chestia asta cu tuleele a fost prea de tot Vrei să-ți mai spun și altceva? îl întrebă Pilar pe Robert Jordan Sigur că da, răspunse Robert Jordan Dacă e nevoie să învățăm, haideți să învățăm Chestia asta, cu tuleele răsărite pe obrajii babelor, mi-a făcut greață, zise țiganul. De ce s-o fie întâmplând așa la femeile bătrâne Pilar? La noi nu se întâmplă. Da, de unde? exclamă Pilar, lundul l peste picior. La noi, femeile bătrâne, care au fost așa dezvelte în tinerețe, lăsând la o parte, bineînțeles, umflătura de totdeauna, dovada a giugulelii bărbatului, împinsă de toate țigancile înaintea trupului, nu vorbi așa," o rugă Rafael, și-a de rușine. Va să zică nu-ți place," urmă Pilar. Dar văzut ai de când ești, vreo gitana să nu aibă or să nu fie avut până foarte de curând copil în burtă?" Pe tine." Lasă asta," zise Pilar, nu se află om să-i placă." Ce-am vrut eu să spun e că vârsta aduce tuturor urățenia care nu mai a bătrâneții." Nu-i nevoie să mai cercetăm cu deamănuntul." Dar dacă englez trebuie să afle mirosul pe care e dornic să-l cunoască, atunci trebuie să se ducă în faptul zilei acolo la Matadero. Am să mă duc, făgădui Robert Jordan, dar de mirosit am să le miros trecând pe lângă ele, fără să le sărut. Și mie mie silă de tulee ca și lui Rafael. Ba, să săruți măcar una, îl sfătui Pilar. Să săruți una englez, numai așa, fiindcă ești dornic să știi. Și pe urmă, cu mirosul ăla în întoarcete întoarce-te înapoi în oraș și dacă ai să vezi o ladă de gunoi plină cu flori plătite, vă răți nasul adânc în ea și îi trage aerul până în fundul pieptului, ca să se amestece mirosul de acolo cu ce ai în nări mai dinainte. Uite că am și făcut-o, spuse Robert Jordan. Ce fel de flori erau? Crizanteme. Zi mai departe, o îndemna Robert Jordan, uite că le miros. În afară de astea, continuă Pilar, e de mare însemnătate să fie toamnă și să fie o zi ploioasă, ori barem cu puțină ceață, dacă se poate chiar la începutul iernii. Și atunci ar trebui să-ți vezi mai departe de drum să străbați orașul și să treci pe calie de salut, adulmecând ce miresme se răspândesc când se mătură prin bordeluri și se varsă la canal gălețile cu zoaie. Iar după ce ei cu tine mirosul irositelor strădanii de dragoste îngemănat cu cel dulceac de săpun și mucuri de țigară ce abia gâdii nările, îndreaptă spre Hardin Botanico, unde fetele ce nu mai sunt primite să lucreze prin case, își fac meseria proptite în porțile de fier ale parcului, ori în grilajul de fier al gardului sau de-a dreptul pe trotuar. Acolo, în umbra copacilor și sprijinite de grilajele de fier, împlinesc ele toate poftele bărbaților. De la cele mai simple dorințe plătite cu 10 centimos, până la preț de o peseta, pentru marea faptă căreia îi datorăm ivirea pe lume, și prin locurile acelea, pe un strad de flor uscate, încă nesmulse și nearuncate, dar foarte potrivite pentru a înmuia pământul, oricum mult mai moale decât rotoarul, acolo ai să găsești un sac de pânza aspre cu mirosul pământului ud, al florilor pălite și al isprevilor din vremea nopții. În acel sac a flavei adunată, inima tuturor mirosurilor al pământului mort, al tulpinilor de flori uscate și al petalelor putrede, dinpreună cu acel miros care e și al nașterii și al morții omului, al amândorura împreună. înfășoară sacul acela în jurul capului și încearcă să răsufli prin pânza lui. Nu! Ba da, insistă Pilar. înfășoreți acel sac în jurul capului și încearcă să răsufli prin pânza lui. Și atunci, dacă n-ai pierdut din ări niciuna dintre miresmele de mai înainte, aflave mirosul morții apropiate așa cum îl cunoaștem noi. Bine, am înțeles," spuse Robert Jordan. Și zici că așa mirosea cașchin când a fost aici la voi?" Da, am înțeles," repetă Robert Jordan cu gravitate. Dacă e adevărat ce spui, înseamnă că bine am făcut când l-am împușcat." Ole!" exclamă țiganul și ceilalți izbucnirea în râs. Foarte bine," în cuvință primitivo. Asta are să o mai domolească pentru o vreme." Da, ascultă, Pilar," zise Fernando. Doar nu ți-i fi închipuit că un om crescut cum a fost crescut don Roberto e în stare să facă niște treburi așa de scârboase?" Nu," mărturisit Pilar. Ce-ai spus tu, îți întoarce mațele pe dos." Așa-i, mărturisi Pilar. Nu-ți închipui cumva că chiar are să facă lucrurile acele grețoase. Nu, zise Pilar. Și acum haideți la culcare. de asta stai puțin, Pilar, continuă Fernando. Lasă vorba, auzi, îi spuse Pilar, repezită și furioasă. Nu te mai face singur de râs și am să încerc și eu să nu mă mai fac de râs vorbind cu oameni care nu sunt stare să priceapă ce le spui. Mărturisesc că nu pot să pricep, începu Fernando. Nu mărturisi nimic și nu mai încerca să pricepi, îl îndemnă Pilar. Tot mai ninge afară? Robert Jordan se duse până la gura peșterii să-l tăpătura și privi afară. Era liniște și geră afară în noapte și ninsoarea contenise. Privi printre trunchiurile copacilor la albeața întinsă pretutindeni și printre crestele lor la cerul acum senin. La prima respirație, aerul îi pătrunse în plămâni înghețat și tăios. Dacă a furat caii noaptea asta, el sordo are să lase urme berechet, gândi Robert Jordan. Lăsă pătura să cadă la loc și se întoarse în peștera plină de func zicând. S-a înseninat. A trecut furtuna.